Allora senza indugiare subito la parola ai compagni di Geologia Senza Frontiere che parleranno anche di clima se non sbaglio. Sì, perché mh, in realtà ci stiamo prendendo una birretta qua dietro. E siamo dovuti scappare perché stava per cominciare a piovere, ma ah, non doveva piovere domani voleva? Minaccia pioggia già da, da subito, ah, no, non ci sono più le mezze stagioni si diceva una volta. No, beh, effettivamente qualcosa qua um, sta cambiando. e Il nostro paese è particolarmente soggetto a disastri di ogni tipo e anche a quelli idrogeologici. Sta diciamo stanno un po' diminuendo le temperature. rispetto alla media aumentando le precipitazioni e questo sta portando grossi disagi e parliamo di zone alluvionate di zone infrane insomma l'Italia è un paese già per conformazione geologica abbastanza recente la, la catena appenninica è l'ultima diciamo dei grossi catene montuose del mondo a essersi formata e quindi comunque tende a rivenire giù tende a rilivellarsi in più naturalmente quando poi piove tutto tutto questo si si accentua. Io insomma, giusto per dare qualche dato, il 78% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico e questi sono dati del Ministero dell'Ambiente. 6 milioni di italiani vivono in aree ad elevato rischio idrogeologico. Mentre 22 milioni a medio rischio. Oh, insomma, le non li sta legge tutti, però per esempio 600 scuole sono in aree a elevato rischio idrogeologico. Eh, rischio idrogeologico vuol dire o zone che sono a rischio di alluvionamento o zone che sono poi a rischio frana, eh, per capirci che... Eh, che vengono giù, cioè, eh, nel Lazio per capirci il 98% del totale dei comuni hanno almeno un'area in cui è elevata la probabilità che si verifichi o un'alluvione o ehm, una frana. Questo porta eh, danni enormi, insomma abbiamo pure parlato anche altre volte qua mi viene in mente Giampilieri ma comunque dal sud, eh, al nord eh, recentemente in Emilia-Romagna, ma insomma anche poi noi viviamo sempre in emergenza. No? Eh, per fare un esempio eclatante quella che fu la tragedia del Vaillant fu comunque dovuta a una frana che venne giù nell'invaso dove avevano costruito le, la diga perché fino mi pare al 57-59 non c'era l'obbligo nelle zone in cui si costruivano grandi opere di fare l'analisi di stabilità dei versanti che è quella che serve a capire appunto se c'è rischio che venga giù tutto immagina poi quando fai una diga proprio degli essere furbissimo ovviamente dopo la tragedia è stata inserita la no Ma insomma noi nel bel paese andiamo sempre avanti un po' così diciamo pe, eh, in emergenza, sempre tutto a posteriori infatti mo adesso volevo fare per esempio l'esempio ci sono stati mh, Grosse alluvioni in Emilia recentemente, diciamo da aprile, e ci sta un paesino in particolare che si chiama mh, Tizzano, che è un paesino Tizzano-Valparma, una comunità montana di un paio di migliaia di abitanti, dove ci sta il sindaco, tra l'altro, fa parte della lista civica che è geologo. e quindi essendoci state queste grosse alluvioni anche inizi di frano e non ci sono state vittime solo per il fatto che questa persona che è un geologo ha capito ha portato su un monitoraggio naturalmente finanziato dal comune stesso che sappiamo che non hanno grossi fondi comuni, però insomma almeno è riuscito a evitare a evitare delle, delle vittime. Però eh, i danni sono incalcolabili, basta pensare all'agricoltura, a quello che è, è il cambiamento, proprio una zona alluvionata se ci hai già coltivato, se hai già spiantato, per esempio. poi le piante non crescono perché ovviamente è stato alluvionato quindi i semi stessi si affogano se le piante sono già uscite poi le piante muoiono e quindi ragionavamo pure mh, con Paolo prima su dei dati della Goldiretti che insomma se non ricordo male ci sono stati danni per decine di milioni di euro in Valpadana, insomma una cosa del genere molto molto di più ai, ai noi siamo arrivati, cioè la Goldiretti è arrivata a calcolare oltre un miliardo di euro di danni alle, alle colture per le precipitazioni Di, di questo maggio. E infatti. visto che diciamo tutti noi stiamo notando che è una primavera anomala se non mai mai iniziata vorrei dare un po' di dati per confortare questa sensazione e percezione che che tutti abbiamo perché appunto il, il fresco se non il freddo continua in gran parte in gran parte d'Italia e, e in effetti diciamo poi i i grossi danni si sono avuti al nord e la maggior parte delle precipitazioni anche ma anche l'abbassamento delle temperature che ha appassionato Di, di, di ciclismo, diciamo, non ha potuto godere delle, di alcune delle migliori tappe, più belle più appassionanti del, del, del, del Giro d'Italia proprio perché sono state bloccate dalla neve a, a, a, fine, a fine maggio. Pure la Cemmona mi sa che è finita un po' sotto la pioggia. La Cemona adesso ci sarà, la, la, sì, però eh, hanno fatto una, una, pre una presa sulla tangenziale, però insomma sono stati un po' annacquati. <ride> però per dire, cioè, nel nord Italia la media del, di maggio. è superiore di 3,2 eh, gradi centigradi, che è qualcosa di, di impressionante rispetto a quello che c'è stato effettivamente. Rispetto, cioè, diciamo i dati registrati, rispetto alla media storica, insomma sì, per capirci, sono, rispetto alla media di maggio è superiore di tre, eh, inferiore di 3,2 gradi. Le, eh, le piogge sempre al centro nord sono aumentate del 24% nello stesso periodo e eh, dall'inizio dell'anno sono aumentate rispetto alle serie storiche del 53% ora innanzitutto questi sono dati che non sono da poco perché sono calcolati siamo al 27 sostanzialmente su un mese e quindi sono dati eh, che ci evidenziano il fatto che gli eventi estremi cioè la, la, la, la, il cambiamento climatico non fa altro che aumentare e esaltare appunto questi eventi meteorologici estremi o dei picchi di temperatura o degli abbassamenti, diciamo, a che cosa sono dovuti sostanzialmente? Sono dovuti al fatto che il nostro caro amato anticiclone delle Azzorre ancora non è comparso dalle nostre parti. cioè sta lambendo l'Italia ma è praticamente spinto da quelli che sono i dati che abbiamo potuto vedere dai vari eh, satelliti meteo è spinto diciamo molto più a est ancora cioè si dovrebbe spostare proprio e arrivare verso le azzorre e invece ancora non le azzorre e poi comprendere tutto l'area del Mediterraneo e invece ancora non ce la fa perché le depressioni, cioè i cicloni Eh, non i cicloni, quelli che ci insegnano in televisione, ma i cicloni, quelli Gli che sono i pezzi le... dell'anticiclone sì, per capirci. <ride> le basse eh. pressioni, diciamo, ancora imperano su, su tutta, su tutta l'Europa. Ora. Però essendo diciamo, una stagione particolare, perché la primavera è la stagione della semina, ma è anche la stagione di nascita diciamo, di tanti animali negli allevamenti, questo eh, crea dei danni non da poco. Abbiamo detto che la Goldiretti ha calcolato oltre un miliardo di euro da danni alle culture e, e, agli, e agli allevamenti. Tipo il 50% delle piantagioni di grano fatte fuori al mais in, in Pianura Padana sono stati calcolati che ci avrà una produttività inferiore del, del 50%. No, perché diciamo che poi il problema da noi in, in generale nel paese sono pure eh, tutte quante le norme che sono continuamente stravolte. Cioè, per quanto riguarda proprio eventuali perdite anche di vite umane, c'è da dire che l'abusivismo edilizio ha fatto dei danni incredibili. Quindi la cementificazione in generale. è un problema perché rende impermeabile il terreno è come la deforestazione quindi lo rende più vulnerabile alle acque poi ovviamente se questa cementificazione è indiscriminata e quindi non lo so tu costruisci una casa per esempio dentro un letto di un fiume eh, al momento secco che però in momenti poi di grandi piogge un po' come è successo a Genova è peggio ancora se poi la condoni perché poi il problema è che queste costruzioni eh, realizzate in posti totalmente fuori dalla grazia della natura va diciamo così sono state poi condonate quindi oggi come oggi per tenere in sicurezza casomai la casa dei due vecchietti che si sono costruiti 30 anni fa bisognerebbe fare delle opere ciclopiche cioè avrebbe molto più senso buttargliela giù dargli edulire in mano e farli spostare perché poi diventa anche molto difficile portare in sicurezza delle zone dove è stato costruito che non si sarebbe potuto assolutamente e che poi casomai gli è stato permesso di condonare quindi oggi quelle costruzioni si trovano ehm, in una situazione di irregolarità A questo si aggiunge, quindi diciamo, oltre. la cementificazione indiscriminata la cementificazione in generale ma anche il fatto che le campagne e anche le comunità montane e le montagne sono sempre più abbandonate ci sono sempre meno persone che curano la terra che costruiscono i muretti a secco casomai nelle zone montane ma comunque anche che lavorano eh, quello che è eh, il territorio e quindi il territorio naturalmente più è abbandonato, più si inaridisce, più la terra si secca più è soggetto a, a scorrimento superficiale delle acque che non si infiltrano nel territorio e quindi creano poi questi grandi fiumi, gli, alluvio gli alluvionamenti boh, insomma il caso veramente eclatante che mi viene in mente da citare è il fatto che con le alluvioni ci sono state a Roma mi ricordo sei mesi fa si è allagata la sede della protezione civile. Ora la sede della protezione civile era stata costruita in una zona totalmente fuori da capoccia perché era stato cambiato l'indice di pericolosità dal, da quel genio di Bertolaso e quindi praticamente eh, ovviamente poi quando Il Tevere e la Niene hanno esondato, la situazione è stata quella che è stata. Sì, anche qui un paio di dati per capire qual è il livello appunto di sfruttamento del, del territorio. Dai, continuiamo perché c'era una telefonata, ma evidentemente ci verrà riportato quello che voleva, voleva chiedere. Appunto un paio di dati su quello che è il consumo di suolo. In, negli ultimi vent'anni sono stati persi, diciamo, oppure per meglio dire, eh, diciamo cementificati 2,15 milioni di ettari eh, di terra che prima era coltivata praticamente il tasso di consumo al giorno equivale a circa 40 campi di calcio al giorno cioè, oh, oh, che, si 40, scusate, che, si che si perdono scusate 400 che si perdono al giorno cioè vengono cementificati o su cui viene costruiti manufatti in, in, in senso lato sono 400 oh, campi di calcio al giorno ora io vorrei riportare un dato che a me ha sorpreso un po' eh, così raccogliendo informazioni un dato che sembra diciamo meno eclatante rispetto a tanti altri appunto abbiamo detto il 50% della coltura di mais eh, che praticamente è andato distrutto eh, ma eh, abbiamo il um, tra il 30 e il 35% dei pomodori da industria che non verranno, verranno prodotti. Vogliamo parlare del riscaldamento dentro gli allevamenti, è una cosa che dicevi prima. Assolutamente, perché... cioè questo è un altro dato da tenere in considerazione perché poi ha un effetto, diciamo cioè ha una conseguenza indiretta non da poco eh, sappiamo che i cambiamenti climatici in qualche modo hanno ehm, causa nel, nel innalzamento dei livelli di gas serra nell'atmosfera il fatto che ancora a maggio gli allevatori ma anche alcuni coltivatori a, debbano continuare a riscaldare sia le serre che le stalle non fa altro che da una parte sicuramente aumentare i costi per la produzione di quei, di quei beni ma anche soprattutto continuare a emettere CO2 e comunque gas serra in generale che vanno ad aumentare il livello già presente in uh, in atmosfera allora riporto la testimonianza dell'ascoltatrice che ha chiamato poco fa, le ho detto se voleva intervenire ma mh, diciamo pre preferisce di no eh, e mh, sostanzialmente eh, la, è una mh, vegetariana e quindi diciamo che eh, ha, ha pensato di ricordare questa giornata di manifestazione nazionale per il 15 di maggio contro eh, l'allevamento e le metodologie di allevamento in, in Italia e quindi diciamo a difesa insomma dei diritti degli animali quindi mh, lei rispetto ai dati che voi avete eh, riportato da Coldiretti che appunto avevano una finalità eh, sostanzialmente di, di eh, certificare il mutamento climatico Eh, L'ascoltatrice la, appunto ehm, ce l'ha particolarmente anche giustamente sulle eh, metodologie eh, anche crudeli dell'allevamento, della, dell dell'inseminazione artificiale, del fatto che rispetto ai ritmi naturali l'industrializzazione dell'allevamento ha distrutto praticamente anche la, quella che era la vita normale degli animali Ecco io ho sintetizzato molto sì, ma insomma... la cosa che mi viene in mente da dire è che comunque l'allevamento degli animali necessita di grandissime quantità di frumenti o di vegetali in generale che vengono quindi automaticamente sottratti a diciamo quel patrimonio di cibo che teoricamente vabbè insomma comunque che è da suddividere tra l'umanità Quindi Ma anche poi, di acqua e anche di acqua quindi quella piccola percentuale della popolazione globale del mondo che mangia la carne in qualche modo in maniera indiretta consuma anche una serie di una quantità spropositata di frumento di mais che potrebbe essere utile per diciamo diminuire va diciamo così la fame nel mondo nel senso che... anche se il dato preoccupante è che questa percentuale non so quanto piccola è in forte crescita in particolare per l'apporto delle popolazioni dei cosiddetti BRICS che migliorando il proprio livello diciamo di reddito richiedono un consumo di carne molto più alto che in passato e quindi Cina India, Brasile guarda leggevo recentemente che adesso siamo circa 7 miliardi sulla terra e sì un po' di più. Sì, <ride> più arrivati <ride> verso i 7 miliardi e mezzo la quantità di cibo e comunque con la progressione in cui stiamo andando avanti oggi non sarà proprio più sostenibile quindi per quanto possa costare di più noi oggi importiamo un sacco di grano comunque un sacco pensiamo di... al pesce a quanto costa ormai Eh? no ma pensiamo pure al fatto che nei mari comunque il pesce va diminuendo cioè, Appunto. Ci sono, cioè comunque le risorse, torniamo sempre al solito discorso che queste risorse non sono infinite soprattutto se si depreda cioè in, un maniera, in un discorso sostenibile casomai la natura ancora, ancora ci regge però se ovviamente deprediamo poi distruggiamo gli ecosistemi c'è il paradigma dell'isola di Pasqua che magari potremmo, <ride> potremmo ricordare no? come, come andò a finire No, è la cosa che stanno cominciando gli allevamenti di insetti, cioè stanno cominciando soprattutto a ragionare. Su come sviluppare gli allevamenti di insetti, perché da qua a 7 miliardi e mezzo, se siamo già poco sopra i 7 miliardi, non ci mettiamo tanto ad arrivarci, parliamo di decine ma, ma di anni. Per ma poi decine di per l'alimentazione, parliamo di quantità di aminoacidi Siamo consumi... a 7 miliardi e 300 milioni, tipo tra 3-4 anni, no, ma pure tra 2-3 anni no. siamo le a 7 miliardi e mezzo. lancio all'insetto perché <ride> quello che cercavo, già, stavo per dire prima, no, io ci tengo a sottolineare il fatto che non c'era eh, diciamo la volontà di esprimere un giudizio rispetto alla. La modalità di allevamento che è quella industriale che è in atto in tutto l'occidente ma non solo era solo un dato rispetto al fatto che cioè, questi eventi estremi provocano sicuramente danni, dei danni economici ma oltre che all'ambiente ora però un danno indiretto che, di cui vedremo le conseguenze secondo me tra un po' Eh, eh, eh, leggevo eh, è dovuto al fatto che questa gran quantità di pioggia limita la disponibilità del polline e quindi ehm, le api hanno difficoltà a svolgere il loro ruolo che è quello di impollinatori ora questo uno dice vabbè i poveri api soffriranno per un mese e due, il problema è che se, si, se impollinano di meno cioè la, la stagione vegetativa sarà sicuramente ridotta e quindi la quantità di CO2 che verrà assorbita e diciamo incamerata nelle, nei vegetali sarà sicuramente inferiore e quindi non farà altro che andare ad autoalimentare cioè con quei feedback positivi la quantità di CO2 presente quindi non farà altro che andare a aumentare quei cambiamenti climatici di cui questi eventi sono diciamo no? Ora no. e questo è ovviamente stiamo parlando di un trend che è così e questo evento probabilmente non sconvolgerà il pianeta però sicuramente è quel piccoli diciamo così avanzamenti verso una tendenza che ormai è registrata a livello planetario. Ma infatti sono tutta quanta una serie di dati allarmanti che ci prefigurano scenari addirittura inquietanti. Io pochi anni fa ci fu tutto diciamo il discorso delle api. che migrarono in alcune regioni degli Stati Uniti, scomparvero le, ali, le api da alcune zone, ma comunque anche animali che si trovano in ambienti, diciamo così, di transizione, e mi mm. vengono in mente gli anfibi. Cioè... Ma le, le, le api per effetto? del Guarda, non anfibi. si è mai capito, si è eh, ipotizzato che fossero degli eccessi di campo elettromagnetico che li avessero in qualche modo fatto perdere l'orientamento mm. e quindi fatto... Ma non anche l'uso si di antiparassitari? Di... Non, si è, non è mai stata data una spiegazione ufficiale, mm. il dato c'è stato ed è stato quello che da tutte delle regioni anche abbastanza vaste, diciamo le api in qualche modo hanno mollato uh, la presa e quindi tutto il discorso che faceva Paolo sull'impollinazione e quindi anche sulla variazione di CO2 rimangiata dalle piante o comunque di disponibilità di piante nuove che possono anche essere utilizzate per l'alimentazione. Poi appunto la cosa che mi veniva in mente adesso le api sono comunque un po' un, un anello nelle, nelle catene alimentari ma anche gli anfibi cioè in molte zone del mondo e le, la quantità di anfibi vanno diminuendo perché comunque si crea una discrepanza tra gli ambienti subaere o comunque continentali e gli ambienti marini di cui appunto gli anfibi in qualche modo sono un anello di collegamento allora facciamo una breve pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio 0649 17 50 e entropia massima parliamo di mutamenti e sconvolgimenti climatici e di agricoltura conti in tasca al presidente è una storia già sentita e poi non è importante le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione Dovete usare leggi contro il Presidente, le minacce di un complotto vanno prese seriamente. Il suo voto per la strada è sicurezza e garanzia di chi con i suoi uomini cammina sulla via. Il miracolo economico che trasmetterà il segno del Presidente sulla società. Il Presidente. e uno che la... Allora abbiamo, facciamo una pausa breve abbiamo un'altra te un telefonata che vuole dare un contributo, pronto? Pronto, sente? Sì, sì sì, sei in onda, vai Allora, ciao a tutti e a tutti È sul fatto che parlavate dei consumi che si hanno di acqua, di cereali che vengono dati agli animali per farli macellare c'è anche il discorso che la metà di quello che viene... Eh, dei beni prodotti di cibo vengono buttati dalla distribuzione e poi fino al frigorifero di casa e questo qui sarebbe praticamente, ho pensato, la prima lotta, una prima lotta da fare per cambiare eh, i stili di vita eh, fare massa critica per portare a leggi che consentano il riutilizzo dei certi prodotti invece di buttarli senza eh, poterne avere un riutilizzo utile e questo praticamente non buttare la metà dei cibi prodotti comporterebbe la metà di inquinamento, la metà di distruzione dell'ambiente e, e, e si potrebbe avere il tempo magari di trovare una volontà politica per cambiare le cose nel mondo praticamente perché ormai si parla del mondo e, e avere un, un altro tipo di, di produzione, un altro tipo di crescita che non è decrescita, non è crescita, un altro tipo di sviluppo che Consente all'ambiente di darci quello che ci serve per avere una vita che vale la pena tra virgolette essere vissuta? Pronto? Sì, Pronto? sì, sì, sì. sì. Hai... Eh, ti abbiamo sento? ascoltato. Grazie. Eh, io forte ho chiaro qualcosa, se volevate dire qualche cosa in merito, se, se rientrava nel discorso, per me era importante e non solo per me, penso che purtroppo ci abbiamo un modo di distribuire le cose schifoso, cioè solamente che è basato sul profitto. Dette una parola, ciao e grazie ciao. Ciao. Grazie a te Grazie a ciao. Ciao. contributo S ciao. Sì, detta proprio con una battuta Se effettivamente si attuasse la politica delle tre r Cioè della riduzione del riuso e del riciclo eh, Riduzione dei, dei consumi, il riuso e eh, riciclo Sicuramente diciamo il sistema ne soffrirebbe ma diciamo, a noi questo non dispiacerebbe se il sistema economico attuale ne soffrirebbe sicuramente ne soffrirebbe meno anche, anche il pianeta e, e la natura quindi questo che Avevi appena detto è assolutamente condivisibile. No, ma infatti la cosa io spesso rimango veramente sterefatto quando ci ragiono sopra, perché mo senza andare nella fame del mondo, in chissà dove, cioè anche da noi ci sono tante persone che casomai hanno problemi non riescono a spangare la pagnotta e si riferiscono a delle strutture. che in qualche modo cercano di ovviare a questo enorme problema. Quando poi i bar a fine giornata, ma gli stessi mercati, ma non voglio di pasti negli ospedali, ma cioè è allucinante la quantità di roba che si butta anche già lavorata, cioè già casomai preparata che non viene utilizzata. Pensiamo alle grandi tavole calde, non lo so, i bar del centro che buttano decine di tramezzini fatte casamale sette di sera o i posti che fanno gli aperitivi cioè, purtroppo è proprio un sistema che non prevede come diceva Paolo il riuso il riciclo e la riduzione sì a questo punto insomma era nostra intenzione cambiare un po' tema anche seppur seccamente perché in teoria è l'ultima trasmissione di Geologia Senza Frontiere e dai possiamo dirlo che ne farete un'altra eh special eh, se ce la facciamo ne vorremmo fare un'altra ce azione? la fate, ce la fate sul, eh, sul tema della protezione civile che è sempre, sempre caldo e, mh, però sicuramente sull'acqua pubblica non avremo modo di, di parlarne ancora e, e si avvicina però il secondo anniversario dai, dai referendum e quindi Eh, e quindi è cambiato tutto no <ride> è cambiato tutto <ride> e quindi c'è stata la rivoluzione in Italia no al contrario diciamo, bisogna registrare un po' così di dati altalenanti altalenanti perché, perché appunto come sappiamo diciamo eh, i referendum riguardavano da una parte la la gestione del, dell'acqua del, e dei servizi pubblici locali e, e, e dall'altra la tariffa del servizio idrico. E, si sono adoperati in tutti i modi le istituzioni preposte a seguire quello che era il mandato della, della volontà popolare e, e, e quindi abbiamo penso ancora un'altra telefonata. quindi ci fermiamo allora un al altro secondo. breve intervento pronto? pronto buonasera a tutte e a tutti vai mi sentite? sì eh, sì salve, una brevissima brevissima risposta sulla, sulla proposta eh, comunque intelligente fatta dal compagno prima che è intervenuto da me quindi scusatemi se intro, eh, esco un attimo fuori da <ride> da quello che stavate per iniziare a dire insomma Eh, però proprio breve breve praticamente se, è giusto insomma cercare di eh, utilizzare il 50% della roba che viene poi buttata a livello alimentare no risolvere tanti problemi ma il problema di fondo eh, rimane perché se la proposta fa una legge e quindi appunto mi sta stata introdurre un'altra volta giustamente a parlare del referendum sull'acqua eh, per ditta, no e, la, la situazione non si risolve così perché chi produce chi distribuisce E non c'ha questa intenzione di ridurre e riutilizzare, perché i mezzi di produzione e di distribuzione non sono eh, appannaggio del lavoratore, di de chi lavora e quindi anche di chi consuma, poi che siamo noi sia lavoratori che consumatori, ma sono sempre decisi da altre persone, da chi ha questo famoso capitale da mettere a disposizione. Quindi se non ce ne appropriamo deve, la possibilità di prendere in mano avere il nostro futuro producendo, lavorando, E consumando come noi meglio crediamo, è una proposta che rimane bella, ma sicuramente non la potremmo annacchiare a nessuno. Ok? Quindi eh, stiamo sempre allo stesso punto. Io solo sta cosa volevo sottolineare, che è, è buona analisi, però la proposta di fare una legge eh, che obblighi eh, chi produce, eh, chi distribuisce, a riciclare, utilizza tutto quanto, finisce sempre a, a scontrarsi con chi c'ha davanti, cioè con i poteri forti che poi decidono appunto eh, come si devono muovere. Tutte le cose, per in primis, come molti pure i lavoratori che producono e che distribuiscono, che poi sono tra l'altro sfruttati in tutto il mondo, non solo in Italia. Quindi, questo volevo dire, semplicemente questo. Va bene, grazie sì. del contributo. Prego, ciao. Ciao. Diciamo io, no, l'intervento, vorrei dire che alla fine, nella logica di chi produce, Eh, l'obiettivo è che si consumi sempre di più quindi alla fine se si spreca una volta che poi casomai è stato anche venduto o comunque messo in, in commercio eh, un prodotto il fatto che si spreca per chi produce non voglio dire che è un valore aggiunto ma quasi perché così si induce a consumare sempre di più quindi purtroppo è proprio il meccanismo di questa società che, da cui non... no, la, la sua critica era sulla via legalitaria diciamo per sintetizzare che effettivamente è uno degli strumenti, ma non credo che sia stato presentato come, come la soluzione, no? Allora, ma... per riprendere un po' il discorso che avevamo avviato sui sui sui referendum. E, appunto la, la questione. È... riprendiamo un attimo, ma non ce la facciamo perché forse è arrivata un'altra telefonata. e mm... appunto il referendum era uno sulla gestione del, del servizio idrico e anche dei servizi pubblici locali e sulla tariffa del servizio idrico. Come dicevo evidentemente la botta da parte dei poteri forti e delle lobby economiche e finanziarie è stat stata talmente tanto forte il 12 e 13 giugno del 2011 che si sono subito adoperate per disconoscere o cancellare quel, quel, quel, quel, quel risultato e quindi già due mesi dopo come a più volte abbiamo avuto modo di ricordare qui in radio l'allora governo, governo Berlusconi eh, approvò un decreto in cui ripresentava pari e patta la stessa norma la stessa norma abrogata regolarmente firmato a presidente Napolitano e la corte costituzionale ha detto qualcosa a merito. la corte costituzionale si è espressa dopo circa un anno a luglio del 2012 sollecitata soprattutto da alcune regioni perché qui va detto la cosa paradossale è che il comitato promotore dei referendum non poteva neanche andare in in corte costituzionale perché non era legittima cioè non era riconosciuto dopo dopo il voto come un soggetto che avesse legittimazione a andare in corte costituzionale e quindi sono state delle regioni che fecero ricorso contro contro quel provvedimento c'è da dire che il governo Berlusconi diciamo fece il primo passo ma poi come sappiamo nel novembre del 2011 eh, decadde, cadde il governo Berlusconi arrivò Super Mario ha Super... cambiato tutto <ride> con Super Mario Super no? Mario in quanto diciamo così uomo dell'austerità e della sobrietà non ha fatto altro che continuare il percorso iniziato da Berlusconi e per fortuna la corte invece ha riconosciuto che il decreto dell'agosto del 2011 ma anche tutte le modifiche successive Andavano proprio contro la Costituzione, perché svilivano testualmente, cita la sentenza della Corte, lo strumento eh, di democrazia diretta che è il referendum, che, appunto, è garantito dall'articolo settantacinque della Costituzione. Cioè stiamo a parlare del gioco delle tre carte, per capirci. <ride> eh. Il gioco delle tre carte che è stato anche riproposto sul secondo referendum. Perché, appunto, su questo, per fortuna, eh, una Corte eh, attenta ha ristabilito la verità. Sulla tariffa del servizio idrico, a partire dal fatto che nessuna istituzione, nessun gestore, quindi nessuna azienda Ha eliminato quella parte di profitto eh, pari a circa il 7% dalla tariffa Ma poi, che cosa ha pensato bene il governo Monti? Ha pensato bene di dare il compito di riformulare tutta la tariffa dell'acqua All'autorità per l'energia elettrica e il gas Ora, già il nome ti dice che si occupa di energia elettrica e di gas, ma non di acqua. E quindi che cosa ne capiranno? Che cosa ci azzecca per citare un noto, un noto magistrato quasi eh, e politico italiano, non ci azzecca niente in effetti. Tant'è loro che cosa hanno fatto questi bravi? Diciamo componenti dell'autority non hanno fatto altro che riprendere quello che era il modello della tariffa del servizio idrico e del gas che Piazzarlo sul servizio idrico, che è un servizio completamente diverso, molto più legato al territorio, quindi con diciamo, una differenziazione a carattere territoriale eh, molto più marcata. Cioè, il, il, il gas in Italia sostanzialmente c'è un, un unico gestore, ma quasi anche l'energia elettrica ci sono gestori diciamo, di, livello, di livello nazionale. E, e quindi questo che cosa ha comportato? Non ha comportato. Sicuramente adesso quello che sta emergendo è che con la nuova tariffa fatta dall'Autority ci saranno aumenti medi del 13%, ma aumenti che arriveranno anche fino al 48% in alcune in alcune regioni. In un momento di crisi economica devastante. No, come quando poi il referendum pensando. diceva di togliere quel 7% di guadagno per i gestori, invece stiamo parlando di aumenti. di aumenti. Senti, ma prima mi spiegavi tutta quanta una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Cioè, mi dicevi io adesso la spieghi meglio tu insomma il concetto è che hanno spostato questo 7% l'hanno ridotto tipo al 6,4% invece di abolirlo però questo 6,4% è calcolato su un importo maggiore quindi dal 7% siamo passati, non so abbiamo raddoppiato o chissà quando sì è assolutamente così perché oltre al fatto che si registreranno degli aumenti e questo già è appunto è, è paradossale d'altra parte appunto il referendum mi ha detto una cosa chiara E non, il referendum non era stato fatto per, diciamo, garantire un abbassamento delle tariffe a tutti, ma era uno strumento, diciamo, un grimaldello per inceppare il meccanismo della privatizzazione, perché si andava a togliere il profitto dal servizio idrico e quindi, diciamo... l'intento era quello di non rendere più appetibile l'acqua al, al business e alle lobby economiche e finanziarie tant'è che non l'hanno fatto questo proprio perché era realmente uno strumento molto efficace cioè se io sono un soggetto privato che mi dico voglio guadagnare sull'acqua nel momento in cui non ho più un profitto garantito non avrò più interesse a farlo tant'è che il profitto è rimasto loro formalmente l'autority ha dovuto toglierlo perché comunque ha dovuto rispettare l'esito ma che cosa Fatto. Prima si chiamava diciamo ehm, tecnicamente la remunerazione del capitale ed era pari al 7%. Loro hanno detto no, noi siamo rispettosi della volontà popolare, la remunerazione del capitale non c'è più, ma mettiamo una voce che secondo noi è di costo, non è di profitto, che si chiama costi degli oneri finanziari che equivale al 6-4%. Ora il 7% in generale è una percentuale quindi si va a calcolare su un ammontare. che era il capitale investito, invece il, il, il 6-4% individuato dall'autority si va a calcolare su un capitale netto che è diciamo, assai maggiore di quello previsto prima, quindi il profitto garantito per i gestori sarà maggiore. Noi abbiamo calcolato addirittura che per alcune aziende, se prima era dell'ordine di 10 milioni di euro, Il profitto garantito adesso sarà triplicato, cioè si arriverà al 30 milioni di euro. Quindi con il gioco delle tre carte. E devono ringraziare i referendum, questi signori. Sono perché è sono fare. Il eh, devono... regime post democratico, questo è alto. Paradossalmente devono Fantastico. ringraziare, devono ringraziare i, i referendum, perché? Perché questo è stato garantito da dei componenti, e questo va pure ricordato: componenti dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. che è paradossale, unico caso in Europa, ma credo anche al mondo, che è una di che dovrebbe fare il controllore sulle aziende ed è finanziata dall'un per mille delle tariffe dei controllati. Cioè il controllore è finanziato dai controllati. Cioè che è una cosa, anche per chi dice... Ma dai, no, Ma è geniale, è, dai, è, è, ammettiamolo, è, è geniale. Se Il mercato <ride> ha bisogno di controlli... Tu chi fai, a chi fai finanziare il controllore al controllato è ovvio che non, cioè, continuerà a fare degli interessi no, dei, dei, dei controllati sicuramente non gli andrà contro e co è come le aziende che gestiscono gli inceneritori e anche la raccolta differenziata sì, è cioè, uguale è ma, siamo, ma siamo dei geni in Italia è per questo che siamo ammirati in tutto il mondo di no? <ride> creativi che... non, non, ci, non ci smentiamo non ci smentiamo mai ora su questo però Per fortuna diciamo il Movimento per l'Acqua è ancora ben vivo e vegeto e ha creato una grossa mobilitazione. Siamo arrivati anche a dover ricorrere al TAR contro questa delibera dell'autority e quindi adesso il TAR si esprimerà, è palese ed evidente a tutti. Che, diciamo, ma lo dicono sotto banco anche gli stessi gestori che questa nuova formula non fa altro che cambiare nome alla voce che era stata ma sono dei truffatori reprendo. patentati questi hanno proprio il brevetto. Hanno il brevetto noi truffa sempre quindi diciamo noi siamo abbastanza fiduciosi del fatto che poi il tribunale ci darà ragione però comunque rimane un fatto che è gravissimo è che diciamo la volontà popolare non viene assolutamente rispettata ma anzi ci cerca sempre di prevaricarla, cancellarla di sconoscerla e quant'altro cioè la volontà popolare va solo rispettata Quando, forse diciamo che con l'ultima elezione politiche neanche nel caso delle elezioni diciamo si deve rispettare però sicuramente diciamo uh, Diciamo, cioè, ci sono state uh, delle elezioni amministrative in Italia nessuno verrà in mente di contestare al, al fatto che diciamo ci sarà un sindaco che andrà a governare una determinata città rispetto a un referendum invece c'è qualcuno che per propri interessi personali o di categoria si permette di dire che 27 milioni di persone sono andate a votare sostanzialmente al vuoto, come aveva detto qualcuno all'epoca era meglio che andavano al mare e questo l'hanno continuato a ripetere per due anni Ora però, cioè per per dire che non tutto è perso e che effettivamente non tutto è stato negativo in questi due anni. è che c'è la mobilitazione sul tema dell'acqua bene comune della ripubblicizzazione del servizio idrico è continuata, su questa questione dell'autority sono state fatte vere e proprie battaglie, presidi occupazioni in, in tutta Italia, non si sente in giro ovviamente perché certe notizie non è, bene, non è bene continuare a darle però ha fatto sì che questa nuova tariffa sia stata contestata in diversi territori ed è paradossale è stata contestata laddove le privatizzazioni cioè da quegli amministratori locali laddove le privatizzazioni sono iniziate per prime in Italia, cioè Toscana ed Emilia Romagna e dove soprattutto il PD centrosinistra, diciamo governa da decenni prima PC, poi adesso il PD e sono stati loro che hanno dato l'avvio però è paradossale che lì il parere degli enti locali è stato negativo, in primis perché violava l'esito referendario questo ovviamente perché è stato fatto un lavoro incessante con documentazione, con iniziative di sensibilizzazione, di pressione, soprattutto molto pressione, eh, per fargli riconoscere che era quello che era evidente e palese. senti no ti volevo fare una domanda perché ho visto che il tempo va finendo insomma comunque il discorso dei beni comuni sicuramente il coordinamento dell'acqua probabilmente è la realtà più attiva e che quantomeno mh, è riuscito a ottenere i risultati maggiori almeno dal punto di vista formale e base comunque su cui costruire tutta quanta una serie di percorsi però poi alla fine ci sono i ragazzi della valle, ci sono tutta una serie di movimenti avevo sentito parlare di un incontro che si potrebbe tenere su Montiamiata se... Sì, ma infatti adesso è, diciamo è, per parlare del prossimo futuro, cioè di quello su cui stiamo ragionando, è quello di cercare di trovare un momento in cui le diverse realtà eh, sociali, eh, movimenti, okay, che si... battono per la difesa dei beni comuni si possano ritrovare per discutere e capire come è possibile diciamo rendere efficaci le proprie lotti, più efficaci le proprie lotti, questo molto molto sintetizzato anche perché è un lavoro ancora diciamo, che si sta costruendo si stanno facendo diversi incontri in, in, giro, in giro per, per l'Italia però la cosa è che si vorrebbe poi tradurre in cinque giorni di campeggio eh, sulla miata Uh, un luogo diciamo che è emblematico per le lotte a difesa del territorio ma anche della salute perché ricordiamolo lì c'è sul Monte Amiata c'è uno sfruttamento geotermico ormai altamente intensivo. Da poco tra l'altro c'è stata una grande manifestazione proprio con campeggio sempre per fare concerti sempre là contro la geotermia Con Mila, presidio per... a cui abbiamo sì. partecipato anche noi siamo andati su là vicino Arcidosso perché eh, appunto il l'intensità dello sfruttamento sta aumentando perché stanno aprendo un nuovo cantiere e quindi su questo nuovo cantiere ovviamente si sono attivate mobilitazioni da parte de delle popolazioni locali delle comunità locali ma anche di tante, altre, di tante altre realtà ecco quindi si vorrebbe tenere questo campeggio nazionale 5 giorni dal 10 al 14 luglio proprio sulla miata nei pressi di Arcidosso una del, delle, dei comuni più toccati da questo sfruttamento geotermico e, e in cui appunto discutere e dibattere su quelle che sono le varie vertenze da appunto dai Notava ai Nomuos al movimento per l'acqua, ma c'è tutta la questione della difesa del territorio e del paesaggio e quant'altro e quindi trovare, diciamo, dei nessi tra le varie lotte che li rendano le rendano più più efficaci. Quindi L'invito ovviamente a seguire un po' questo appuntamento, credo che sarà interessante poter essere presente e ovviamente poi ne daremo notizia anche su le frequenze di Radio Onda Rossa nei prossimi giorni. Bene, grazie, una trasmissione decisamente intensa anche per i vari interventi telefonici, qualcuno anche che non ha voluto intervenire ma ha chiamato in ogni caso, entro più massima termina qui, la settimana prossima parleremo di altra economia e di crescita e argomenti connessi, sempre ovviamente degli 87.9 di Radio Onda Rossa, che è a appena appena raggiunto i 36 anni ne abbiamo festeggiato auguri venerdì auguri. e sabato scorso ricordatevi anche che non campando d'aria la radio ha bisogno di sottoscrizioni potete farlo in vari modi venendo qui sul conto corrente postale oppure col pagamento via internet paypal e tutto buon ascolto con le trasmissioni che seguono